Lehetséges küldetések a mai műsorban. Elkapták a legnagyobb hackerbanda tagjait. Szlovák videójáték lelet a 80-as évekből, meg a magyar informatika lapja. Aztán mi valósult meg az internettel kapcsolatos reményeinkből? Dániában működik a függőleges kertészet digitális irányítással, itthon viszont vigyázni kell a telefonon jelentkező csalókkal, és végül Budapest régi képeken. Sikersztori a Postmodem mai adásában. A szerkesztő Kovács Tűcsi Mihály nevében is jó napot kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Sokan már azt hiszik, hogy ez a Mission Impossible filmek eredeti zenéje, amit a YouTube együttes két tagja Adam Clayton és Larry Mullen Jr. játszott fel még 1996-ban. Pedig akkor hozzá kell tegyük, hogy a zenét sokkal hamarabb, 30 évvel korábban írta lelós Sifrin komponista, az akkori Mission Impossible TV sorozat számára. A Postmodern Asztalt társaságában ma Justin Viktor tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Szia Viktor! Elhúztatok ki, minden hallgatót! Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az informatikai napja alapítója. Szia Artur! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, hello! Aztán itt van velünk a telefonvonalban képes Gábor, digitális múzeológus, a Najman Társaság marketing igazgatója. Szia Leo! Köszöntöm a hallgatókat, boldog informatika napját! Itt van Kovács Tücsi Mihály, szifíró, blogger, a Galaktika tudományos szerkesztője. Szia Tücsi! Vasztok, jó napot! És végül itt van a sorban Dr. Pintér Robert, információs társadalom kutató, a Corvinus Egyetem adjunktusa. tusa. Robesz! Jó szurkolást! Véget szólítottalak meg utoljára, de nem utolsó sorban. És telefonon kapcsoljuk majd Müller Gábort, a Facebookon működő Budapest Régi Képeken csoport alapítóját. A lehetetlen küldetés zenéjét most cáfoljuk, mert lehetségessé vált egy rajtaütéses elfogás. Az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, vagyis az FSB ugyanis elkapta a hírhet Rival banda tagjait. Egyszerre 25 helyen a maradék 14 tagot kapták el. Artur, igaz ez, hogy ez volt a leghírhettebb kiberbűnözőkből álló banda? Hát éppenséggel igaznak igaz, valóban egy nagyon gonosz, már ugye nevébe is benne van, hogy Ivo, ugye, gonosz társaságról volt szó, Hát az, hogy ők voltak a leghírhettebbek vagy sem, erről nyilván lehet vitatkozni, hogy ez mennyire, mennyire felel meg a valóságnak. Az viszont biztos, hogy nagyon sok borsot törtek itt az elmúlt nagyjából fél évben vagy egy évben az egész világonra alá, hiszen ez volt az a társaság, akik ugye zsaruló vírussal megtámadták például a Colonial Pipeline rendszerét, amiről sokat beszéltünk egyébként a műsorban is. Ez volt az a támadás, aminek kapcsán gyakorlatilag az egész keleti partján benzinhiány keletkezett, ugye ott ez a nagy olajvezeték az nagyjából a felét szállította az összes szükséges üzemanyagnak, úgyhogy egy igen komoly probléma volt ez. Mondjuk úgy, hogy ennek a, ehhez a csapathoz csatlakozott, vagy kötődött -e az, a, az a csapat, aki végrehajtotta azt a támadást, de gyakorlatilag nyugodtan számíthatjuk őket egybe. És aztán utána már konkrétan ehhez a, ehhez a bűnöző bandához tartozott egy olyan akciónak a végre Hajtása, ahol egy nagy hús rendszert támadtak meg, szintén zsaluló vírussal. Egyébként ezeknek a támadásoknak több millió dollár veszteség lett az ára, és volt például olyan pillanat, amikor az emberek már elkezdték egymást ütlegelni, meg sorba állni a benzinkutakon az Amerikai Egyesült Államokban, ahol egy olyan vezetéket állítottak le egy ilyen soroló vírussal, ami gyakorlatilag életében egyszer állt csak le ezen kívül az egész fennállása során, tehát egy igen komoly dologról van szó természetesen. Jó, hogy említed Amerikát, mert pont erről akartam kérdezni, hogy a hírekben azt olvashattuk, hogy az Egyesült Államoknak a szolgálatai is besegítettek ebbe a nyomozásba, illetve a rajtaütésbe, ezek szerint komoly együttműködés lehet az, az orosz szövetségi biztonsági szolgálat és az amerikaiak között is ilyen esetekben? Jaj, hát ez nagyon szép lenne, de nem ez az igazság. Ez az egész most egy picit ilyen színház, színházi műre emlékeztető dolog, ami történik, ugyanis az amerikai Egyesült Államok már nagyon-nagyon hosszú évek óta vádolja azzal az oroszokat, hogy ők tulajdonképpen szemet a kiberbűnözők tevékenysége fölött, sőt, még támogatják is, szabadutat engednek nekik. Ezt természetesen Putyin soha nem ismerte el, sőt, nagyon jókat nevetett ezeken a feltételezéseken, mindenféle interjú során, hogy hát itten nincsen semmilyen probléma. Úgyhogy azt nem állítanám, hogy itt boldog örömmel együtt dolgoznak ezek a szolgálatok. Szakmai körökben egyébként komoly találgatás tárgyát képezi, hogy minek volt köszönhető hirtelen a felismerés, vagy elismerés, hogy na hát, ezek szerint Oroszországban vannak kiberbűnözők, és kiber őket tartóztatni. Mindenféle elméletek születtek, ezek között vannak olyanok, amik a felé hajlanak, hogy ez egy, ez egy ilyen bemutató volt vá, hogy egyébként tudunk mi így együtt működni, hogyha arról van szó, ugye azt tudni kell, hogy Biden mikor járt Putyinnál, akkor az egyik legfontosabb tételként említette a kiberbiztonsági témákat, ami tényleg egy ilyen fordulópont volt a mi szakmánk életében is, mert ennyire fontos szinten nem beszéltek még erről, és gyakorlatilag kiemelt az egyik első helyen ilyen nagy politikusok és meghatározó emberek. Tehát gyakorlatilag az, az, az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy ez egy kicsi reakció volt arra, hogy igen, tudunk így együtt dolgozni, na de tudjuk, hogy most Ukrán válság és sok minden más, a geopolitikai részében nem akarok nagyon milyen belemenni, de lehet ez egy olyan üzenet is, hogy látjátok, tudunk mi így együtt dolgozni, de nem szükséges ez, tehát nem biztos, hogy fogunk tovább. És még azt hozzá kell tenni, hogy itt letartóztattak itt 14 embert, meg még továbbiakra is adtak utasításokat, és sokan azt gondoljuk így a szakmában, hogy valószínűleg igazából itt csak a, ezeknek az erőforrásoknak az újrahasznosítása fog történni, tehát hogy itt az orosz törvények szerint majd ezeket az embereket elítélik, nem ítélik el, teljesen mindegy. Idáig kívül dolgoztak, most meg lehet, majd belül fognak dolgozni. Nehéz ezt így meghatározni kívülről. Abban viszont nincsenek illúzióink, hogy, hogy ezt a lépést, ezt szükséges volt megtenni. Itt a dolgok azért eléggé elszabadultak. Lehet, hogy ezt nem egészen így tervezték annak idején, amikor végrehajtották ezeket a támadásokat. Hát, amikor azt mondod, hogy szükséges volt megtenni ezt a lépést, akkor ezzel azt is mondod, hogy ezek a bűnözők ebben az akcióban, vagy ezen akció után, hogyha mondjuk jóra használják, vagy az oroszok számára hasznos dologra használják őket, akkor ez végül is egy van annyira fontos változás, mint hogy egy egyszerűen lefüleltek volna egy bandát, akiket lesittelnek. Hát nem tudom, nehéz ezt meghatározni. Az az igazság, hogy, hogy az amerikaiak feltételezése szerint Oroszország nagyon jól tudja használni a, ezeket a bűnözői köröket. Ők azt feltételezik, hogy, hogy Oroszország gyakorlatilag a, a, a belső alkalmazottaikon keresztül bizonyos kiberhírszerzés és támadási tevékenységet végez, és ugyanakkor engedi ezeket a bűnbandákat azt csinálni, amit szeretnének, időnként az orukra. A kopint, de ezt nem hozza nyilvánosságra. Hát az, hogy ez a társaság ennyi időn át tudott tulajdonképpen jól működni, és akkor egyszer csak 25 címre lecsaptak az orosz hatóságok, és ott ilyen több millió dollárt lefoglaltak, meg 20 ilyen luxusautót, meg ilyesmit, egy erről nyilván nem tudtak, hogy ez zajlik. Hát ezt így hirtelen rájöttek. Most itt mindenki kis élel mondtam ezt. Tehát én nem nagyon hiszem, hogy ez egy ilyen drámai változás lesz. Ezt meg kellett tenni, ezt inkább egy ilyen politikai, kicsit gesztusszerű dolognak gondoljuk. Én itt a beszélgetés végére még egy dolgot szeretnék kiemelni, amit a hírekben, hát úgy olvashattunk, ahogy az elmúlt mondjuk 25 évben mindig, hogy hekkereknek hívták ezeket a bűnözőknek. Ez helytálló megnevezés, Artur? Hát igen, ez a hacker dolog, ez egy nagyon nehéz ügy. Én azt hiszem, hogy ez, ez, ez a vonat, ez már elment, tehát most már sajnos hekkernek hívjuk a, a, azokat, akik jó célért hekkernek, és azok, azokat is, sajnos, akik rossz, rossz célból. És persze a jó meg a rossznak a fogalma is elkezdett összekeveredni, mert most már az államok is használják a hekkereket mindenféle dologra, mint azt a fenti ábra is mutatja, vagy mutathatja. Én azt gondolom, hogy nincsen alapvetően azzal különösebb gond, hogy, hogy a hekkerek jó célokra, vagy rossz célokra is léteznek a világban. Ez egy ilyen többszínű dolog lett. Egy olyan muzikát hallgatunk most, amit keleti Artúr írt annak idején, Nagyjából 30 évvel ezelőtt, ez még a házi számítógépes korszakban volt. Star Brain, vagyis csillag Csillagagy. Gondolom, hogy jól emlékszel még Artur erre a játékra. Ez milyen játék volt? Ez egy nagyon, szívemhez nagyon közel álló kedves kis játék volt. Tulajdonképpen egy űrhajóval kellett fölfele haladni egy ilyen fölfele és egy kicsit ilyen fordított Tetris volt, az űrhajó az útjába került fél objektumokat elé, egészítette ki, úgyhogy bele kellett lőnie a Tetris elemeket, és akkor eltűntek az útjából. Egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, nekem nagyon tetszett. Na ezt most keleti Artur memóriájából vettük elő ezt a régi emléket, de egy olyan korszakban élünk most, amikor a múzeológusok már digitális leleteket is feltárhatnak. Arról kaptunk hírt ugyanis, hogy a Szlovák Design Múzeum a Szlovák Játékfejlesztők Szövetségével együtt most olyan videójátékokra bukkantak, amiket még a 80-as években készítettek. A mi magyar digitális múzeológusunk képes, Gábor. Leókám, szerinted ennek a leletnek mekkora lehet az értéke, vagy lehet egyáltalán ilyen értékről beszélni most? Én úgy gondolom, hogy abszolút lehet, itt egyrészt egy technikatörténeti, vagy videójáték történeti, értékről van szó, másrészt pedig egy popkultúra történeti értékről, és ezért nagyon izgalmas az, hogy a, a szlovák Design központ nem egyszerűen hozzáférhetővé tett, most jelenleg 10 régi, 1987 és 1989 közötti játékot az scd.sk oldalon, hanem angol nyelvvel lefordította ezeket, tehát mindazok számára, akik nem tudnak szlovákul, ez egy nagyon jó lehetőség, hogy egy kicsit belekóstoljanak a 80-as évek végének Cseszlovákiájába. Én digitális lelet kifejezést használtam, de hát ugye ezt ne úgy képzeljük el, hogy a régészek kiássák a föld alól, de hogy, hogy eltűntek ezek 30 évre, vagy 25 évre? Mi a meglátásod? Hát nézd, ennek több oka lehet, nekem úgy tűnik, nem mondhatnám, hogy nagyon mélyek jelenleg az ismereteim erről a a gyűjteményről, vagy ennek a hátteréről, de hát nyilván magnetofon kazettán is megőrződhettek ezek a felvételek. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy részben amatőr munkákról van szó, tehát korabeli lelkes magánszemélyeknek a, az alkotásairól, és hát eléggé a korszellemet mutatja, vagy a korabeli humort a, ezeknek a különböző vannabi szoftverházaknak az elnevezése, hogy alkohol szoft például, <gül> vagy soft vagy, vagy ultraszoft, ilyen, ilyen elnevezésekkel bírnak a, ezek a nyilván fiatal embereket rejtő kiadók. És, és én szerintem ez egy, ez egy szélesebb gondolatnak, vagy hogy mondjam, egy szélesebb küldetésnek a része, hogy most ezeket az angora fordított programokat ilyen emulátor alatt is futtathatóan hozzáférhetővé tették, mert ugyanezen az oldalon van egy remek összeállítás a szlovák játéktörténetről, és hát én nem tagadom, hogy csorgó nyállal. Néztem, mert azért az akkori hardware kínálat és akár a korabeli Magyarországnak a produktumaival összehasonlítva igen-igen profi volt. Hát például az egyik spektrumnak volt, talán sok hallgató emlékszik a didaktik számítógépekre, például a didaktik gamára, tehát volt egy ilyen cseszlovák klón verziója, és hát nyilván ezért nem is véletlen, hogy a Sinclair Spectrum az egy nagyon jól ismert gép volt Cseszlovákiában, és ezek a játékok is Spectrum emulátoron Az Ezelőbb már említetted a magyar programozókat is, hogy ugye ma a Magyar Informatika Napját ünnepeljük, és nálatok a najman társaságnál ez egy kiemelten fontos nap, úgyhogy egy pár szót mondjál nekünk erről, hogy mivel készültetek? Igen, hát tegnap tartottunk január 20-án egy online konferenciát, ahol többek között a mi csapatunkból, tehát a Naiman Társaság Informatika Történeti Fórumából Havas Miklós és Kutor László meséltek a kezdetekről, és arról, hogy a informatika magjából hogyan lett egy, egy terebélyes fa, de, de Beggyörgy elnök is beszélt a Naiman illetve jó pár kormányzati informatikai szereplő is mesélt. Hát az egésznek a kezdete az, hogy január 21-én jelentette be 1959-ben az Esti hírlap című lap, hogy az első magyar elektronikus számítógép, az M3 elkezdett működni. Mi ezt a, a születésnapot ünnepeljük. Remélem, hogy 2072-ben is megünnepelhetjük majd a Magyar Informatika Napját, ez a dátum azért jutott eszembe, hogy egy kicsit visszakössek az előző témára, mert a Csehszlovák, illetve szlovák játékok között találtam egyet, egy Agent 99 szívű játékot, ami 2072-ben játszódik, de cseszlovákiában Sőt, hát én láttam a nevek között egy nagyon magyaros hangzásút, is. azt hiszem, hogy Kabát László vagy valami hasonló lehetett. tehát itt ilyen átfedések is lehetnek az alkotótársaságok között. Egyébként a magyar retro játékoknak van helye a magyar informatikai múzeumokban meg tárlatokban, leó. Azt hiszem, hogy igen, hát nálunk Szegeden az informatika történeti kiállításon a Szent Györgyi Albert Agórában van egy külön videójáték kabinet és ami egyébként a legnépszerűbb része nyilvánvalóan a, a kiállításnak, és hát kutatók is foglalkoznak vele. Nem egészen friss a, a, a forrás, amire hivatkozom, de Beregi Tamásnak 2010-ben jelent meg egy, egy Pixelhősök című könyve a, a történetről ami azóta egy ilyen kultusztárgyá vált, tehát ö, aukciós oldalakon látom, hogy 10 plusz ezer forintokért cserélnek gazdát a példányai. Ebből látszik, hogy hát igény lenne, minden esetre egy újabb videójáték történetre. Nem is beszélve például a vakondok dokumentumfilm sorozatról, ami szintén ez dolgozza föl. A digitális világ érdekes Postmodern. A zenével 1981-ben megyünk vissza, a Rolling Stones ekkor adta ki a Start Me Up című dalt, de a digitális világban ez a felvétel inkább kötődik 1995-höz, amikor is egyfajta mérföldkőként megjelent a Windows 95. Ez az esztendő egyébként is nevezetes, az internet ekkortól válik igazán tömegessé. Pintér Robert információs társadalom kutató itt van velünk és írt egy cikket Robes arról, hogy az internetes jövő reményeiből és ígéreteiből mi valósult meg. De hogy emlékszel vissza Robesz a 95-ös esztendőre? Ez most már bő negyed százada volt. Hát másodikos egyetemista voltam, és igazság szerint én nem interneteztem még 95-ben, csak csorgattuk a nyálunkat, jártunk szemináriumra, és beszéltünk róla. És 90 volt volt az a mágikus pillanat, amikor az eltének nek a géptermében saját magam tudtam egy kicsit internetezni, és emlékszem altavizsdával. Vagy altavizsdával egész pontosan ö, kezdtük az egészet. Nagyon izgalmas időszak volt, ö, hát kicsit ilyen forradalmi talán a hangulat akkoriban. Szóval nekem az egyik feltételezésem az, hogy ki mit lát vele internet. Jövőbe vagy internetes jelenbe. Az üzletemberek általában pénzt szeretnének látni, a szülők, a gyerekük számára oktatást, a gyerekek meg játékot látnának ebben az információs korban, a civilek meg mondjuk közösségépítő oldalakat és jó szolgáltatásokat. Szerinted mi az igazság? Hol van a, hol van a jó közép? Hát azt gondolom, hogy mindent is beleláttak az internetbe, meg a számítástechnikába, meg ennek az elterjedésébe. Tehát itt azért van egy technofil, meg egy technofób megközelítése ennek a világnak. A technofilek azt gondolták, vagy a technooptimisták, hogy az internet alapvetően jobb helyét teszi majd a világot. Gondolhatunk itt akár politikára, tehát demokratizál gondolatunk üzletre, ahogy te is mondtad, gondolatunk a hétköznapi életünkre egyszerűbbé teszi a dolgokat, elérhetőbbé hozzáférhetünk információkhoz, közösséget építhetünk. Emlékeztek talán a világfolú fogalomra, hogy bárkivel beszélgethetsz a világ bármelyik táján, elolvashatsz cikkeket, hozzászólatsz, tehát hogy egy, ilyen, egy ilyen óriási felszabadító élményt képzeltek el. A technofóbok már akkor is azt mondták egyébként, hogy az interneten bármi lehetsz, hogy az interneten recepteket lehet csinálni, talán emlékeztek ti is, hogy volt nagy nyomozás, amikor volt akkoriban egy ügy, hogy, hogy Magyarországon ilyen kecsapos bombát csináltak, és akkor a rendőrség kikérte az, az internet szolgáltatóktól, összes internetelőfizetőnek a, a, az elérhetőségét, mert hát, ha internetező volt az a bizonyos ember, aki, aki ezt a bombát, vagy ezt a fenyegetést csinálta. Tehát, hogy itt van szerintem egy pozitív, meg van mindenféleképpen egy negatív kép is, és ami megvalósult itt 25 évvel később, az ennek valamifajta keveredése, bár azt gondolom, hogy előre senki nem mondta volna meg, hogy amire most benne ülünk, hogy az hogy ez megtörténik, vagy megtörténhet. Na pont erre akartam rá kérdezni, hogy sokan úgy látják, hogy ez a változás, ez inkább romlásnak tekinthető. Vagy pedig lehet inkább egy olyan perspektívából nézni, hogy igazodunk a valósághoz? Ugye ezt régen is mondták, hogy az internet is, interneten is van minden, jó és rossz. Van bűnözés is, meg építő alkotó dolog is. Tehát, hogy egész egyszerűen nem szabad ilyen rózsaszín felhők között élni, hogy az internet csak jó dologra lesz jó. Így van, én azt szoktam ilyenkor mondani a hallgatóimnak, hogy Neil Postman, egy, egy híres kutató mondta 1990-ben, tehát már jó régen, hogy, hogy a technológia az egy fauszti alkú, ami egyszerre vesz és egyszerre ad. Tehát gyakorlatilag mind a két oldala benne van, és nem tudsz mazsolázzani, nem tudsz választani. Tehát ha valamit elkezdesz használni, mondjuk akár egy autót például, akkor annak vannak árnyoldalai okozhat baleseteket. Ugyanígy van az internetnél, vagy a számítógépnél is, hogy számos negatív hatása lehet, de nem lehet elvitatni azt hogy van Pozitív hatásra, és kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan éljük meg ezt az egészet. És teljesen konkrét példánál maradva, tehát ezt a koronavírus járványt, amiben most benne élünk két éve, ezt egészen biztosan nem lehetett volna ugyanígy végigcsinálni ezelőtt, 15 vagy 20 évvel. Egyszerűen megfekült volna a gazdaság, megfekült volna az oktatás, nem lehetett volna a, a társadalmi kapcsolatokat jól menedzselni, tehát egyszerűen nem tudtuk volna ugyanúgy élni az életünket, vagy majdnem ugyanúgy élni az életünket, mint ahogy most tesszük. Koronavírussal azt is mondod, hogy most már eszközzé vált az internet mindenki számára? Tehát nagyjából olyan elemévé válik az életünknek, mint a telefon volt mondjuk 30 évvel ezelőtt. Hát mindenkinek, attól függ, hogy mit nézzünk, hogyha például a fejletvilágot, amiben beletartozik kelet-európa, így Magyarország és Szlovákia is, akkor azt gondolom, hogy igen, tehát azért a társadalomnak a többsége az használja ezeket az eszközöket, akár közvetve, akár közvetlenül, Közvetve azt értem, hogy például bemész a boltba, leveszel egy terméket a polcról, akkor annak az ellátási lánca, a reklámozása, az előállítása, a marketingje, mindenben benne van már az internet és a technológia. Tehát nem tudott tőle elvonatkoztatni, de azt nézem, hogy globálisan, hogy mennyien férnek hozzá az internet, ez akkor hasonló helyzet, mint az oltásnál, hogy azért itt a fejlett világ az, aki viszi a primet. Mind a mai napig ilyen 3-4 milliárd felhasználója van a legelterjedtebb technológiáknak is. De a kérdés ennek egy másik oldala, hogy a GPT, tehát general purpose technology, tehát általános célú technológia az internet, tehát valójában az internet az nem egy dolog, hanem számtalan dolognak az elegye, és ennyiben kicsit több talán, mint a telefon, mint a telefon az, az persze volt hírmondó is, mint, mint vízió, meg volt többfajta felhasználási lehetősége, de valójában az internet az sokkal több mindenre alkalmas, sokkal több mindent tudunk vele csinálni. Pláne mióta ki tudjuk vinni a hétköznapi életbe, tehát nem egy számítógépezés egy íróasztalhoz van kötve, hanem egy okos telefon segítségével tulajdonképpen a zsebünkben van benne. Sőt, ez nem a végállomás, hiszen az internet mindenben benne lesz, ez a dolgok internete, és a technológiák is fejlődnek és változnak, és az internet az, az gyakorlatilag bárhol vagy, vagy bármikor elérhető lesz, nem csak egyszerűen vizuálisan a kezünk meg a szemünk láttára vagy lehetőségére, hanem, hanem beleépül az eszközökbe, és mérhetővé tesz egy csomó mindent, és adatvezérelt működést tesz lehetővé, tehát nem állunk meg a fejlődésben, itt, most vagyunk. Az most már kijelenthető, hogy az internet a legfontosabb eszköze az információs társadalomnak, vagy túlságosan elvont fogalomként kezelem mindezt? Én azt gondolom, hogy az információs társadalomnak, ami a 50-es, 60-as évekbe kezdődött a II. világháború után, a két fontos eszköze volt a számítástechnika és az internet, aminek nagyon sokáig párhuzamosan ment a története, és körülbelül a 90-es évek elején már az említett Windows kapcsán, illetve több más esemény kapcsán nőtt tulajdonképpen egybe, és azóta elválasztottan egymástól, és nem mondanám, hogy az internet a legfontosabb eszköze, hanem az internet és a számítógép, és most már harmadikként egyértelműen ide kellene venni az telefont és az okostelefóniát, és negyedikként pedig jön a dolgok internet, amit az előbb említettem. A digitális világról érthetően. Ez a Posztmodem. Az ötlet az emberi otthonok egymásra helyezéséről már régen megszületett. Pár éve pedig az iparosított kertészetben, a mezőgazdaságban is felmerült ez az ötlet, ráadásul a digitális technika intenzív alkalmazásával. Dániában ez nagyon nagy távlatokat nyitott, érdemes lesz tehát a koncepcióval megismerkedni, Justin Viktor barátunk segítségével, aki ugye a Agroinform munkatársa, és hát te már jó ideje évek óta foglalkozol ezzel a témával. Hogyan képzeljük el ezt úgy, mint egy emeletes házat? Na gyakorlatilag éppen úgy. Egy e, toronyépületet, ami egy e, ipari toronyépület. Nagyjából, ha m, esetleg van olyan hallgatónk, aki látta a Harry Pottert, ugye ott van a Mágiaügyi Minisztériumnak ez a varázs gömbraktára, na éppen úgy néz ki egy ilyen vertikális farmépület belülről, csak itt növényeket e, találunk egymás fölött e, az említett példában egy dán példában, amit hoztam nektek, 14 polcon keresztül, de ez lehetne akár 34 polc is. És hogy kapcsolódik ez a digitális világhoz? Hát ugye úgy, mivel hogy ez egy ez egy zárt ipari épület, ebben nincsen napfény, tehát eleve akkor ugye honnan, hogyan nőnek ebben a növények. Hát ugye úgy, hogy leddel világítjuk őket, de, de nem csak ledekkel világítjuk őket, hanem a tetőkön és a különböző környezetben napfénygyűjtők, napfénykollektorok vannak elhelyezve, amikből például üvegszálakon keresztül a napfényt, tehát üvegszálakon vezetik be a napfényt az ipari épületbe. Ugye ennek a konkrétanem példában szereplő Nordic Harvest Dán startup által létrehozott épületnek a, az energiaellátását szélerőmű biztosítja, tehát a széndiokszid lábnyoma az nulla semleges, széndiokszid semleges, illetve egy éven belül, és akkor most kapaszkodjatok meg, egy éven belül, ugye van 12 hónap, és ebben, a, ebben az épületben 15-ször lehet szüretelni. Hát aki már termesztett mondjuk paradicsomot otthon, az tudja, hogy ha évente kétszer sikerül neki szüretelni, most ilyen városi, városi termesztőkről beszélek, az nagy siker, akkor már nagyon örülünk. Na itt 15-ször szedik le az éret paradicsomot, én például elképzelni sem tudom, hogy hogyan csinálják, de szívesen meglátogatnám őket, megnézni. Tehát akkor itt összefüggésben van egymással egy a technológia, illetve a természet, de mi szükség volt erre, hogy ezt létrehozzák kevés a föld, vagy, vagy csak helytakarékosság miatt? Hát úgy látszik ez már ilyen filmes este, akkor most az interstellar venném elő, ahol, ahol egyszerűen tönkre megy az amerikai termőterület. Egyébként zárójelbe teszem csak, hogy ez egy teljesen valid és valós problémát dolgoz fel az Interstellar-t, Valóban vannak az amerikai középnyugatnak olyan területei, ahol kizsákmányolták teljesen a termőföldet egy időben egy bizonyos technológiával, és aztán ott óriási erőfeszítésekkel kellett kultiválni, és az is felmerült, hogy soha nem fog sikerülni újra termőföldet létrehozni. Tehát, hogy vannak ilyen problémák, hogy a termőföldet, ha nagyon, nagyon meggyötörjük, akkor az többet nem lesz termőföld. És ugyanakkor meg enni kell valamit, és hogyha friss zöldségre, gyümölcsre vágyunk, ugye itt növénytermesztésről beszélünk, nem állattenyésztésről, akkor, akkor szükség van valamiféle megoldásra, és ezek a beltéri vertikális farmok napenergiával, szélenergiával, geotermikus energiával, ezek gyönyörűen működnek, ugye most kicsit így kacsingatok Magyarország felé, is, és mit tele vagyunk geotermikus energiával, akár lehetne nálunk is, és őrületes benchmarkokat produkálnak, tehát számokat. Ez drága technológia? Igen, ez egyelőre még viszonylag drága technológia, de természetesen csökken az ára, mint minden technológiának idővel az életciklus során. És ha már mondtam a benchmarkokat, mondok konkrét példát, ugye itt ez egy 75 ezer négyzetméteres farm, ami nem olyan kicsit, de ez azért nem is olyan nagyon nagy. Éli iparépület, 75 ezer négyzetméter. a 75 000 az a... az össz alapterület, vagy pedig az épületnek alapterülete? Ez az összes alapterület. Tehát akkor lényegesen kisebb helyen van. Igen, gyakorlatilag kisebb helyen van, hiszen 14 emeleten kell a termesztést végezni, vagy elképzelni. Van itt hidropónia, ugye ledes lámpákat említettük. Abszolút nem használnak növényvédőszereket, hiszen nincsenek kártevők. És még azt is mondják egyébként, hogy egészségesebb és jobb minőségű az itt termelt zöldség, mint amit a, a szántóföldekről, vagy a földekről, vagy az üvegházakból hoznak. Ezt is állítják, és gyakorlatilag képesek egész Dániát egy ilyen ezen 75 ezer négyzetméteren egész Dánia összes friss zöldség és gyümölcs szükségletét megtermelni egy év alatt. Tehát ugye mondtam, hányszor születelnek. Hát ez őrületes lehetőség akkor, mert ugyanígy akkor Dánia több országot is elláthatna, hogyha még több ilyen létesítményt fölépít, Nem. Igen, igen, akár Dánia, vagy hát a többi, ugye bárki, aki ebbe belevág, és belevágnak. Tehát az a cég, amelyik ezt a farmot építette Dániában, a Nordic Harvest és a, a befektetője, az egy tajvani cég, a Yes Health Group. Ők a távol keletre is viszik a technológiát, tehát ez, mondhatom azt, hogy rohamosan terjed. És ugye időjárás független, és közben klímaváltozás van. Tehát mondhatom azt is, hogy ez valamennyire, persze ezzel nem mondok teljesen igazat, de valamennyire klímafüggetlen, mert hogy nagyjából mindegy neki, hogy, hogy éppen, tehát amíg áram van, addig, addig a LED lámpák is működnek. Nem teljesen klímafüggetlen, de majdnem. Ez egy nagyon jó megoldást lehet, hogyha mostohább körülmények között kell majd élnünk, és az viszont sajnos elég valószínű. Magyarország számára szerinted mikor válik ez gyakorlatias lehetőségé? Hát én ugye elég sokat írok nagyon izgalmas dolgokról, amik Magyarországon ö, történnek. Ha más nem, akkor csak a, a mezőhegyesi ménes birtokon történő fejlesztéseket, precíziós mezőgazdasági fejlesztéseket, ö, amiket látok. Tehát sok minden van nálunk is. Ö, lehet, hogy már ilyesmi is van. Én nem tudok róla, de ez semmit nem jelent de mm, a, tekintve a geotermikus energia kincsünket, és tekintve a, ugye a szélenergia kincsünket, vagy e, bizonyos területeken a napos órák is elég számosak, én szerintem em, lehetne. Tehát ez csak tőke kell. Az elkövetkezendő időszakban az Európai Uniónak a CAP, vagyis közös agrárpolitikája elég, elég ebben az irányba tart, úgyis a precíziós mezőgazdaság irányába tart. Eb, ezt ösztökéli ezt e, próbálja a fejlődését elősegíteni, és pénz is van rá. Tehát elég sok pénzt költ majd a kormányzat a mezőgazdaságra, lehet, hogy erre is jut majd. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy hol lehet az országban az az első vidék, ahol megjelenhet ez a fajta technológia. Neked van valami tippet, hogy mikor és hol jelenhet -e meg? Igen, igen. Már mondtam, hogy ha a nem kell, akkor mezőhegyesen, ha magánbefektetés, akkor pedig valamelyik mezőgazdasági nagyvállalkozónknál, akinek azért, azért be, be, kell, be kell fektetni egy kevés pénzt, nem is keveset, de ugye ez helyfüggetlen. Tehát ez bárhol lehet. Képzeld el, hogy ezt a 9. kerület közepén is lehetne. A digitális világ érdekes. Postmodern. Tomács Tücsi Mihály néhány nappal karácsony előtt különös telefont kapott az ország legnagyobb bankjától. Az ügyfél szolgálattal folytatott furcsa beszélgetés, azonban egyre gyanúsabb kezdett lenni. Ez egy csalási kísérlet volt, hogy hozzáférjenek az adataithoz, vagy mi történt, kedves Tücsi? Ez egy viszonylag korai időpontban történt, tíz órakor éppen melegítettem magamnak egy péntek délelőtt. a kis teljes kávémat, hogy elkezdjek dolgozni, amikor megcsörrelt a telefon és bejelentkezett egy hölgy, hogy XY az egyik nagy banktól, és affelő szeretne érdeklődni, hogy ma reggel 5 óra 30-kor indítottam egy vásárlást az egyik nagy web, webáruházban 50 ezer forint értékben. Szóval így, így tudtam, hogy nem vásároltam semmit reggel, és akkor lejézettem egy pillanat alatt, hogy kiszivároktak a kártya adataim, valaki feljelentem vásároló, ellopták, stb. stb. stb. Mondtam kapás, hogy nem. Egyébként nem fordult meg benned, hogy, hogy mikor vásároltam utána, mert egyszer nekem volt ilyen, hogy fölhívtak, és akkor így, így hirtelen így arra gondoltam, hogy ú, lehet, hogy vettem valamit és aztán persze elhesegettem, Tehát, hogy egy pillanatra az embert így ez a, ez a frász is elfogja, hogy lehet, hogy tényleg vettem valamit. Csak azért nem, mert azt mondta, hogy hajnali 5 óra 30-kor, amikor én még édesdedel aludtam. Tehát Néha, ezért volt nekem Aha. biztos. Úgyhogy mondtam, nem, nem, semmi közöm hozzára, a hölgy a akkor jó, akkor letétják a kifizetést, és akkor én arra szeretnék kérni, hogy válaszoljak neki néhány kérdésre, itt már kezdtem egy kicsit furcsán érezni magamat, mert azért, hogyha egy bankkal beszélünk telefonon, akkor ugyebár mindig, ugyebár rögtön avval kezdik, hogy a minőségbiztosítás érdekében rögzítik a hívást. Aztán, hogy ellenőrizzék, hogy tényleg az van, e a telefonon néhány személyes adatot ellenőrizzünk, ezt, azt, amazt, amit be kell diktálni. Na most... És ezek mind elmaradtak? Ezek elmaradtak. Ez volt az első, ami nekem úgy gyanús uh -huh. volt, akkor már úgy ilyen, elég nehezen adom ki bármilyen adatomat, telefonom keresztül, sőt nem is szoktam kiadni semmit, de ezek után elkezdett ilyenek után érdeklődni, hogy használok-e a telefonomon dupla autentikációt, mennyire biztonságos körülmények között tárolom a személyes adataimat, hogyan vigyázok arra, hogy ne lopják el az adataimat, miket szoktam csinálni, hogy megakadályozzam ezeket, telepítek idegejről. Tehát ilyen, amit még olyan helyileg érthető is lett volna a párbeszéd, csak az egész hogy nagyon furcsa volt egy olyan esetben, amikor meg akarják tőlem tudni, hogy vásároltam-e reggel, vagy nem. És akkor végül eljutott. Ez volt a leggyanúsabb egyébként az időpont, Tücsi? Tehát ez a hajnali 5 óra volt a leggyanúsabb, vagy, vagy más ponton fogtál gyanút? Az egésznek volt egy, valahogy furcsa volt a légkül az eddigi Havonta egyszer, kétszer beszélek valamilyen banki ügyintézővel telefonon. Tehát annak van egy eléggé kialakult rutinja, hogy ők hogy kérdeznek, milyen a stílus, stb. Ez a hölgy hangja engem inkább arra emlékeztetett, amikor a 86-os telefonshopos hogy engem, hogy rámsozzam rá, rá, valamit. Tehát egy ilyen teljesen nyugodt, ilyen majdnem elalszom olyan volt a hölgy hangja hogy akkor azt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen autikánc esetén milyen erős kódolást használt, tehát ez is ilyen nagy, az, az egésznek volt egy nagyon furcsa légköre. És akkor eljutottunk odáig, amikor már, már gondolkoztam azon, hogy bontom a vonalat, vagy valami, amikor azt mondja, hogy jó, köszönöm a válaszokat, a biztonsági okokból a cégünk is szeretném minél jobban fokozni a, a ügyfeleink elégedettségét, ezért kifejlesztettünk egy olyan védelmi szoftvert, ami segíti az ilyen lehetőségek megakadályozását, és azt ingyenesen bocsátjuk a, a ügyfeleik rendelkezésére. Szeretné ezt ön telepíteni? És ebben a pillanatban volt az utolsó vészcsengő, hogy nincs az Isten, aki engem rátelep, rá tudna beszélni arra, hogy telepít, telepítsek így Rászólásra a telefonomra. Mondom, nem köszönöm, nem érdekel, mert teljesen elégedett vagyok az eddigi biztonsági rendszerekkel, mert kordában tartok mindent. Mire a kocsi? kurcsán. Mi, mire gondoltál, hogy milyen szoftver lehet, amit telepítni akart? Ö, nekem én akkor már úgy éreztem, hogy, hogy ez itt ez egy csaló. És ö, úgy éreztem, tehát azért figyeltem, hogy nehogy semmi adatot kiadjak magamról bankszámla kód, akármi, amit ilyenkor szoktak lekérdezni. Nekem egyrészt ez is volt furcsa, hogy eddig idáig nem kérdeztek ilyet, viszont ebben rögtön beugrott egy kis vészcsengő a fejemben, hogy tulajdonképpen át akarják a telefonom fölött venni gyakorlatilag az irányítást, illetve egy hátsó, hogy olyan szoftvert telepítetni a telefonomra, amin ők egy kis hátsó kaput tudnak nyitni maguknak, és tám úgy szedik le róla az adatokat, ahogy ők akarják. Ez volt az a pillanat, úgyhogy akkor azt mondom, köszönöm szépen, engem nem érdekel, Nagyon kurtán furcsán befejezte, elbúcsúzott és lerakta. Néztem a telefonszámot, mert volt telefonszám. É, mert nagyon sokan vannak, akik már ismeretlen hívó esetek felsevesznek ilyet. Ö, fölmentem az internet tudatokozóra, rákerestem a telefonszámra. Ö, nem a bankhoz tartozott, hanem titkosított szám volt, ismeretlen szám volt. Az érdekessége az volt ennek a telefonszámnak, hogy mindössze két szám felcserélésében különbözött a banknak a központi telefonszámától. Tehát amíg az egyik 636 volt, a másik 366 volt a telefonszám. Úgyhogy ezek után fölhívtam a banknak a tényleges ügyfélszolgálatát, kértem a automatától egy emberrel, hogy beszélgessek, és mondtam, hogy közöttem, hogy volt egy ilyen hívásom, ami nekem nagyon nem tetszett, és gyanús volt, mire a hölgy között hogy nagyon jól tettem, mert ők egyrészt nem látnak rá semmilyen vásárlási adatra így menet, közben különösen nem más bankok esetében, Úgyhogy ezzel ők nem tudnak mit kezdeni, és elismerték, hogy sajnos van tudomásuk róla, hogy vannak ilyen csalók, erről a számról is tudják, hogy egy férfi és egy nő szokta felhívni az ügyfeleket. Úgyhogy végül is én mondtam. De de ezt a történetet azért meséled most el itt a műsorban, hogy a hallgatóink figyelmét is felhívd, és hát kicsit ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy ilyen hívások bizony megtörténhetnek időről időre, és akkor mire figyeljünk fel? Hát egyrészt arra, hogy amikor bankkal beszélünk, van egy nagyon kemény banki rutin, amivel ők azonosítják nagyjából magukat, de minket nagyon keményen. Hogyha ezzel elmarad, ez már mindenképpen gyanús. Én is rutinusan arra számítottam, hogy megpróbálják kérni az adataimat, de ilyet nem kértek, úgyhogy ez számomra egy teljesen újfajta, Csalási kísérlet volt, hogy nem a bankkártya vagy banki adatokhoz próbáltak hozzájutni, hanem magához, a telefonomhoz próbáltak hátsó elérést szerezni, hogy úgy szerezzék meg az adatok, amimat. Azt a társaságunk tagja a keleti Arthur kiberbiztonsági szakember. Artúr mond meg őszintén nekünk, hogy jól csinált mindent. Tücsi, ahogy viselkedett a csalókkal szemben? Hát igenis, meg nem is. Tehát olyan szempontból mindenképpen jól, jól csinálta, hogy, hogy nem dölt be ennek a, ennek a csalásnak. Szerintem az, az elején valószínűleg több olyan jel is lehetett, például az, hogy az adott banknál van-e valamilyen hozzáférésed, vagy nem, vagy az adott banknál bankolsz, vagy nem. Aztán például az, amit Tűsi említett itt az elején, hogy nem volt semmilyen azonosítással kapcsolatos megjegyzés, és még, még hasonlók. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ott viszonylag az elején ezt a beszélgetést ezt már nagyon le, lehetett volna kerekíteni, de mivel ismerjük ezeket a fajta csalásokat, és egyre jellemzőbbek Magyarországon is, ezért tudjuk azt, hogy egy ilyen beszélgetés az bizony eltarthat nem csak percekig, akár, hanem akár sok tíz percig, vagy tudomásom van, fél órás, egy órás hasonló beszélgetésről is. Meg kell azért egy kis idő, amíg az ember fölismeri a szándékot, nem? Tehát, hogy a hívó hát nem teljesen, nem teljesen jó úton jár. Én azért ezt lerövidíteném ezt a dolgot. Tehát nincs ma Magyarországon olyan pénzügyi szervezet, aki egy valamilyen feltételezett csalásról Egyrészt azonosítás nélkül, másrésztről hosszú perceken, tíz perceken, fél órákon keresztül valakivel telefonon beszélgetne. Ilyen, ilyen nincsen. Hogyha valami, valamilyen probléma van, akkor azt viszonylag gyorsan jelzik a, az ügyfélnek. Azonosítás után olyan dolgokat mondanak, amiről csak az ügyfél tudhat, meg a bank tudhat. Nekem is volt nemrég egy olyan hívásom, amikor indítottam egy utalást, amely utalásban voltak olyan adatok, amik nem voltak jellemzőek a többi utalásomra. Ja, det det. Tíz perc múlva, egy fél múlva kaptam egy telefonívást a bankomtól, megkérdezték a konkrét nevet, akiknek utaltam, és megkérdezték, hogy ezt, ezt tényleg szeretném. Én voltam, mert mondtam, hogy igen, én voltam, ez teljesen rendben van. Itt arról van szó, hogy ezek a bűnözői körök, ezek megpróbálnak bizalmat ébreszteni, pont azzal, hogy jó sokáig beszélgetnek az emberrel, mindenféle adatokat mondanak, gyakran biztonsági jogból telefonálnak, hogy Tücsi is mesélte, hogy itt valami család dolog történik, de mi majd most meg fogjuk önt védeni. E, nagyon nekünk kifejezetten rosszul esik egyébként a szakmában, de hát érthető, hogy, hogy, hogy biztonsággal, tulajdonképpen az idejezőjebb az egyenruha mögé bújva e, próbálnak a, a csalók ilyenkor érvelni, és minél többet beszélget velük az ember, annál jobban előfordulhat, hogy, hogy ez a bizalom kiépül, és utána általában, hogy Tücsi is mondta, előkerülhet az is, hogy a gép, számítógépére vagy a telefonjára fel akarnak telepíteni valamit. A tapasztalat azt mutatja, hogy az általában egy ilyen teamviewer, vagy ehhez hasonló távoli irányító alkalmazás, amivel utána később az eszköz fölött át tudják venni az irányítást, egy tücsinek jó volt a típje, valami ilyesmi felé haladt ez a beszélgetés. És azt jól tette, hogy a bankjához fordult? Nem kellene mondjuk valami hatósághoz, rendőrséghez fordulni? Az nagyon jó, hogy a bankjához fordult az ember, sőt még annyit gyorsan hozzátennék, hogy az sem ritka, hogyha mondjuk felhívják, idézőjelben mondom az egyik banktól ezek a csalók, majd azt mondja az embernek, hogy de hát hogy nem is ennél a banknál vagyok, akkor azt mondják, hogy jó, akkor mindjárt kapcsoljuk az ön bankját, és majd nem tudom, XY y föl fogja hívni, és tényleg x Terész fölhívja, vagy kapcsolják, és egy másik hang meg hogy na én már akkor az ön bankja vagyok, ez így jó lesz. És gyakorlatilag ilyen jelegű csalás is van. És való igaz, hogy. hogy hogy ilyenkor mindenképpen értesíteni kell a bankot szerintem kell jelezni nekik. Ha pedig már konkrétan történt valamilyen bűncselekmény, vagy az embernek ugye az inger küszöbét ez meghaladja nagyon megijedt, akkor egyébként feljelentést is lehet tenni. A rendőrségnek nagyon jó, hogyha ezekről a dolgokról tud gyűlik az anyag, az információ arról, hogy kikezek ezek a csalók, hogy dolgoznak. Tehát mindenképpen érdemes, még akkor is, hogyha nem is biztos, hogy. Hogy konkrétan e egy, e e ezt a konkrét esetet mondjuk a rendőrség ki részletesen vizsgálni, de, de mindenképpen érdemes. A Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek is érdemes ilyen jellegű csalásokról beszámolni, nekik is be lehet ezt jelenteni. Van a, a, a bankoknak felügyelete is, ugye a Nemzeti Bank, ott, ott is lehet egyébként ilyen dolgokról érdeklődni, vagy lehet nekik szólni. Tehát szép száma van azért már olyan szervezet, akik ebben tudnak eljárni, és akiknek egyébként van hatósági jogköre, akik ilyenkor tudnak valamit lépni. De Mindenkinek azt javaslom, hogy a józan eszére hallgasson, azonosítást mindenképpen kérjen ilyen esetben, és én általában azt szoktam javasolni, hogy bármilyen javaslattal, ajánlattal, bármiben jelentkezik valaki, én, én saját magam szoktam az ilyeneket kezdeményezni, fölmegyek a saját felületemre, és ott intézem a, a dolgaimat úgy, hogy úgy irányítsam a dolgot, hogy én akarom, ne valaki manipulálja. Tücsi, még egy pillanatra visszatérve erre az egész kérdéskörre, a te számodra van-e most valamilyen tanulság az egészből, amit esetleg a közönség számára is elmondanál? Hát talán az, hogy korábban kell meginni a kávémat, hogy időben tudjak reagálni a problémára. Igaz, ez a korai időpont meg a kávé előtt ez egy kicsit így elaltatta a biztonságérzetemet, és Tényleg ez a kapásból ez, a, hogy az emberbe őszterjedősen beugrott a félelem, hogy jaj, elvitték a kártyámat. A legfontosabb azt hiszem, hogy pont az a dolognak a lényege, hogy ne essünk pánikba. Maradjunk higgadtak, tartsuk a kézben a dolgokat, ne engedjük ki a gyeplőt, és próbáljuk mi irányítani a dolgot, hogy figyeljünk oda, és aztán utána tegyünk meg a megfelelő helyenken a bejelentést. Arthur. Még egy gyors dolgot szeretnék hozzátenni, olyan is előfordul ebben a csalástípusban, hogy valakinek azt mondják, hogy most épp indítottak egy, egy utalást. miközben ezt egyébként a, a, a, az elkövetők próbálják, amikor már hozzáfértek bizonyos szintjéhez a, a, az adatokhoz, és akkor megkérik, hogy az illető olvassa be például a kódot azért, hogy ezt a átutalást meg tudják akadályozni, pedig valójában épp akkor használják majd a kódot fel, és azzal fogják majd. De utalni a dolgot, úgyhogy nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra. A digitális világról érthetően, Ez a Postmodem. Itt van velünk a vonalban Müller Gábor, aki a Budapest Régi Képeken Facebook csoport alapítója, és hát sok éven keresztül mondhatjuk azt, hogy vezetője is, és majd egy kicsit később visszatérünk arra, hogy mi történt az elmúlt pár hónapban, de indítsuk el onnan a beszélgetést, hogy ez egy fantasztikus sikertörténet, Gábor, ez a Budapest Régi Képeken hát, csoport. Szépen. Gondoltál arra, hogy ebből ekkora hatalmas csoport lesz majd valaha? Nem, nem, hát én nekem a cél az 5000 tag volt, tehát hogy azt szerettem volna elírni, és hát 8 alatt sikerült ezt a jóval túlszárni az Most tart 200 000 fölött, ugye? Vagy mi a pontos szám? 207 ezer azt hiszem. Honnan indul maga az ötlet? Ez neked egy régi hobbid volt a városi képek gyűjtögetése? Nem, egy ismerősöm hívott meg a kisóbulás csoportba, és akkor ott, ott kaptam rá az ízére meg. Hát megmondom, hogy szintén, kikelemeljem ki kell emeljem a elveszett villamosok weboldalt, mert, mert ott, ott, ott láttam meg azt a korri képét, tehát, ami nekem nagyon tetszett, és akkor abból indult el az egész dolog. Ez a hampécs pont, jól mondom, a nevét, ugye? Igen, ha, igen, igen, például. Nagyon jó profil, vagy volt, és csak nagyon jó képeket tudtam levadászni a harmadik kerületbe, az óta csoportba. Csak utána gondoltam, hogy egy megcsinálom ezt nagyobb szinten, Budapest szinten. Nem nagyon bíztam a sikerre, megmondom neked őszintén, mert hát ugye Obuda az egy kicsit családias e, környék, hát Budapest meg hát úgy véltem, hogy nagyon nagy merítés lesz. Tehát nem bíztam a sikerbe. És mi a de gondolatod, sokat, hogy mi lehet ennek a sikernek az oka? Tehát én magam is saját magamon tapasztaltam azt, hogy meglehetősen addiktív, tehát egy idő után olyan jó érzést nézni ezeket a képeket a városról. Magam sem gondoltam egyébként, hogy engem is érdekelni fog, de érdekelne, hogy szerinted ezeknél a tömegeknél, tehát a több mint kétszáz. Az embernél. Mi a hatásnak az oka? nostalgia Tudod, pont azt, amit sokszor szoktak kötözködni a csoportomban is, hogy persze mindenkinek régen csak jobb volt, csak ez is jobb volt, meg az is jobb volt. Hát ez a nostalgia És ezt segítjük mi elő, a emlékek előhozásával, a képekkel. És a nosztalgikus hangulatnak sokszor ugye a fiatalkori emlékek az alapjai, hogy mindenki a saját tínédzser vagy éppen 20 éves fiatalkorához szeret visszanyúlni. Tehát akkor ezek szerint ez lehet a közös ok, hogy különböző generációknak a saját fiatalkora, hát az ugye folyamatos az idővonalon, és ezt meg tudják jeleníteni fényképek. Először nekem is mondom, engem a 70-es évek, meg 80-es évek érdekelt. Tehát, hogy, hogy pont az, hogy, hogy, hogy nekem is a fiatalságom képeit próbáltam lebadászni, és akkor jöttek a többiek, a régebbiek, hát belefutottam a csodálatos klőzgyörgy képekbe, és akkor, akkor tényleg szó szerint trápamat a szám, hogy újisten milyen szép dolgok voltak itt, és akkor onnet már, már belekerültem ebbe az örvénybe. Szerintem más is ugyanígy van vele, hogy biztos van valaki, aki a saját korát akarja megnézni egy ilyen régi csoportos kép, vagy régi csoportba, és akkor utána megy ez egészen végig, ahonnan még képek lehet találni gyakorlatilag. A tavalyi év szerintem kiemelhető, hiszen elértünk arra a pontra, én soha nem gondoltam, hogy egyszer majd te magad is kiszállsz ebből a csoportból. Mi volt az oka annak, hogy egyszer csak minden előzetes jelzés nélkül az jelent meg itt nekünk ebben a csoportban a Facebookon, hogy az alapítós Müller Gábor kiszáll belőle? Hát hát, főleg a Facebooknak a szabályváltozásai hozták ezt ki, mert tulajdonképpen azok. Az Pluszban még rájött, mert tudod, hogy végig rá kellett jönnünk, úgy ad, mint tanácsoskodásban, hogy, hogy most, hogy a Facebook megváltoztatta azt, hogy kívülről is bárki. Beírhat, fényképet rakhat föl, akkor végig is tulajdonképpen okafogyottá vált. Nyílt csoportok léte, zárt csoportot megint, mert én nem szerettem ma, de igazából. Várj egy mondaná... pillanatot, hogy miért, miért lett -e okafogyott? Tehát azt mondod ezzel, hogy itt nagyon is lényeges ennél a bizonyos csoportnál, Budapest régi képeken, hogy a szabályok érvényesüljenek. Tehát az, hogy például hogy e, hát ezek 1990 e... előtti fényképeket lehet csak föltenni. Igen, érdekes módon ennek van 1990 az 1990 az teljesen magamtól jött, aztán utána vettem észre például a Fortepán is így csinálta. Na mindegy, az a lényeg az egészben, hogy, hogy én szeretem a nyitott csoportokat, hogy tőleg bárki véletlenül belefússon, meg, meg lehessen osztani a képeket, mit tudom, és a zárt csoport nem igazán tetszett nekem. A Magyarországot már bezártam, már priváltát tettem, tehát láttam, hogy, hogy kicsit úgy megmerevedik az egész, de igazából a legfontosabb az volt Árpád, hogy egyszerűen belefáradtam. Tehát nyolc éven keresztül minden áldott nap fönn voltam a csoportomban. Ez csak úgy jött mellékesen a Facebooknak a változás, és is de azt mondtam, hogy elég. És akkor mi okozta mégis a visszatérést? Mert ugye egyszerűen pihented magad, és akkor már úgy érezted, hogy hiányzik a csoport? Hát most nem tagadom, azért nekem egy csodálatos élmény a Budapest csoport. Tehát majdnap így is azt mondom, hogy az egyetlen olyan dolog, ami tényleg úgy elértem, amit hát, hogy mondjam, kívülállók is láthatják, meg mit tudom, és, és eltelt majdnem két hónap, és már nagyon hiány. Hát én admin szinten még tartottam a kapcsolatot az adminjaimmal, meg, meg figyeltem a csoportot, és hát hiányzok meg, mondom őszintén. Végig is így, hogy beled zárva a csoport, így, így gyakorlatilag kevesebb ö, problémánk van. Tehát, tehát ö, ezt úgy képzeled el, hogy mintha, mit tudom, mint te ott vagy egy vendéglőben, egy vendéglős vagy, és akkor utcára bedobálhatnak nyugodtan üvegeket. Tehát addig meg, meg nem szó. Most meg viszont be van zárva az egész, és csak a tagok nyilvánulhatnak meg. A nyitott már is az volt, lett volna jó, hogyha úgy maradt volna, hogy, hogy, hogy csak azt tudjon beleszólni, aki, vagy képet fölrakni a csoporta, aki nem, most csak nézelődjön. Hát, tetszik el, jelent semmit, csak egyszer nézed, vagy egy tetszik el, hát, az, az jó volt, de hogy miért ez Mindegy, most, most lehet, hogy az volt a cél a szakemberkéknek, hogy minden csoport zárt legyen, így meg szegény kell, van kiszúrva, mert ha valami jó kép van, ő nem tudja, hogy kivágni, levönteni Winchester és úgy átrak másról, ő neki a megosztás gomb volt idáig, most még nem tudja megosztani a képet. Hát belük lett kiszúrva igaz. gábor Gábort a Facebookon működő Budapest Régi Képeken csoport alapítóját és vezetőjét hallottuk az elmúlt percekben, és a Postmodern című műsor a Facebookon is megtalálható. Úgyhogy a mai műsor után, amiben jó sok témánk elhangzott, hogyha szeretnének önök hozzászólni, akkor keressenek meg bennünket a Facebookon. facebook.com.per Postmodem És ajánlom ezen kívül a Postmodem saját weboldalát Postmodem.hu címen, ahol meg lehet találni, hogy hogyan lehet jelentkezni a, a mi csatornáinkra is, például a YouTube-on és az összes többi elérhetőségünket is ott meg lehet találni. Eddig tartott ma a Postmodem itt a Pátria Rádióban. Köszönöm a közreműködést Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Képes Gábornak, Kovács Tücsi Mihálynak és Dr. Pintér Robertnek Jelentkezünk jövő hét pénteken, ha minden jól megy, akkor egy jó kis érdekes robotos összeállítással jövünk majd a szokott időben a délután 4 órai hírek után. Viszont látása a YouTube-on, viszont halásra a Pátia rádióban Szilágyi Árpádot hallották. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern